Що Марта віддалася заміж за Славенка і тому покинула посаду. Усякому разі він мусить пересвідчитись особисто. Від цього залежали плани його дальшого життя, хоч він і не уявляв їх іще виразно. Може, якщо вона заміжня буде, я від неї звільнюся, думаю він схвильовано. Льова скрикнула дівчина, ви прийшли? Вона кинулась до нього, взяла за обидві руки і дивилася на нього як на доброго вісника, як на рятівника. Він теж дивився на неї і не пізнавав її. Де та Марта, промениста дівчина, що гнітила його своєю величю? Перед ним стояла дівчина оспала, бліда, схудла, з побляклими очима й хапливими сполошеними рухами. В її гордовитому колись голосі, якого звуку підкоряв його, він почув раптом крик по допомогу. Потискій рук був судорожний, благальний, посмішка гарячкова й несмілива. Сама вона якась менша, зібгана й ніби провинна. Він не пізнавав її геть зовсім, і разом з тим його напружений, болісне чуття до неї якось зм'якло, немов дістало зразу теплого заспокоєння. Натомість нове чуття до неї виникло, жаль, безкінечний жаль. Він мовчав якусь мить, схвильований уже тим, що ділось у його серці. Потім спитав, що з вами, Марто? Я вам усе Льово розкажу, сідайте, роздягайтесь, ви не забули мене, ви прийшли Льово. Ах, я така самотня, як не була ніколи. Я нещасна Льово, сідайте тут коло мене. Що з вами, Марто? Перепитав він, сідаючи. Це довга і страшна історія, важко повірити. Я сама іноді не вірю. Ніби все вигадано, ніби здалося тільки. Ви слухатимете? Марто, я слухатиму, сказав він. І вона почала розповідати йому все з першого побачення, відновлюючи в пам'яті минулі хвилини яскраво і болісно. Намов удруге їх переживала. І розповідаючи про них цьому довготелесому, мовчазному хлопцеві так, як не розповідали б матері, подрузі, сестрі. Часом вона стискувала йому руку, і він раптом подумав, коли б це було тоді, тоді, і жаль його ще збільшився. З того, як він слухав, вона почувала, що він розуміє її, так, як ніхто не розуміє. Це не давало їй захвату. Льово мовчав увесь час, а коли вона дійшла до свого вигнання з посади, до сусідської підлої брехні, коли, сказали, як спантиличили її така ганебна поведінка людей, він тихо промовив – «Люди Марта мають здебільшого два обличчя. Одне природжене, часто дуже дике, а друге вони набивають живучи. І от часом те перше оголяється. Ви не знали цього Марта, і ви здивувались». Ці слова її зненацька стурбували. «Два обличчя?» – перепитала вона. «Кожен має два обличчя? Навіть три іноді. Людей з одним обличчям дуже мало, Марта. І в нього два обличчя?» Ні – «Ні-ні», – сказала вона, заспокоївшись. – «Я всю душу знаю». «Скільки він мені говорив? Моя кімната – це справжня комора його думок. Але слухайте далі, Льово, найстрашніше слухайте». І вона почала про проблему новини взагалі, а в коханні зокрема. Льово зразу нашарошився, захвилювався і кілька разів хотів її спішити. Але вона сказала «Ні-ні, чекайте, я ось кінчу, тоді ви скажете». Нарешті, кінчивши на комедії «Кохання Іпсена», вона дозволила йому говорити, але додала «Але тут усе ясно, що ж робити, нічого не заперечиш». «Та що ви кажете, Марто?» – скрикнув Льова. «Вас треба заперечити. Все. Мені шкода вас, Марто». «А мені, ще більше. Але логіка, Льово». «Яка логіка?» – сказав він сумно. «Де ви бачили логіку в людському житті? Може в тому, що ми народжуємось і вмираємо? Це логічно по-вашому. А коли в основному в найпершому Марто нема логіки, то що ж уже усьому похідному? Логіка – це обмеженість людського розуму, Марто. Логіка – це його границя». Ми втискуємо в ці границі життя. А це злочин, Марто. Життя більше за розум. Незрівняно більше. Що ви говорите, скрикнув він знову. Ви повірили, Марто, в якісь міркування. Ви в літературу повірили. Все нове на світі. мить усе нове. Льово, ви мрієте, посміхнулась дівчина. «Життя – це постійне оновлення, Марто, казав він, піднесено. Щоранку сходить над землею сонце. Дні Марто розвиваються, як безліч листу, нового свіжого листу. Щодня нові почуття прокидаються в нас. Життя не спиняється і не повторюється. І ви, Марто, і я, і всі, хто є. Всі ми нові, бо ще ніколи не існували. На порозі душів кожного юрмляться почуття, думки, наміри. Вони всі хочуть зайти, вони б'ються за місце в нашій душі. Їх тисячі, мільйони, а ви, кажете, нового немає, Марто». «Тільки не можна замикати себе. Ширше двері, ширше двері». Він зовсім захопився. Потім зразу замовк, засоромившись, і додав тихо. «Це, Марто, я так кажу, бо сам про це багато думав. І мені шкода вас, дуже шкода, що ви так говорите». Посмішка з її уз зійшла. Після розважливих міркувань, до яких вона звикла, його слова незграбні, плутані, несподівано її зачарували. Вона здригнула, відчувши в коморі думок, що біохімікій залишив по собі якийсь давучий холод, і сказала, зітхаючи, «Льово, ви добрий, ви дуже гарно сказали, що над землею щодня сходить нове сонце. Але я його не бачитиму. Ох, ви не знаєте, в якій кімнаті я маю жити. Це на садовій, якась нора, довга, темна, обдерта, страшно навіть подумати. Вікно на північ виходить, там ніколи не буде сонця, і я мушу там жити». «Ви не можете жити, Марто, в такій кімнаті», – сказав він. «Вам потрібна зовсім інша кімната, висока і світла, щоб кімната до вас пасувала. От що треба, Марти. А де ж її взяти? Я буду шукати, Марто. Я, я все зроблю. Почекайте трохи, Марто, ви побачите, як усе буде гарно».